стиснути у долоні і розчавити, щоб між пальцями потекла драглиста рідина скловидного тіла. Спершу одне, а потім повільно зі смаком друге, а тоді розмастити ці драглі по поганій пиці. Зловила себе на думці, що це пика босова. Ні, вона не дозволить відчути, як він її дошкулив. Господи, допоможи! Де моя загадкова посмішка номер один? М'язи, дідькова ваша мати, до роботи. Ну, скорочуйтеся, бо порозриваю. Один по одному 17 добре тренованих мускулюсів швиденько увімкнули крізь мембранні іонні канали, підвищили біопотенціали, налагодили транспорт іонів кальцію. Сприйняли аферентну імпульсацію з усіляких зон кори головного мозку, був поспіх у господиня, не встигала аналізувати звідки, який, актин, міозин і усіляка інша трясця миттю активізувалися і видали один з найдосконаліших шедеврів, аж до зубів мудрості включно. «Добре, що в лімузині сутінки». А вона наївно гадала, що тоді у перший вечір їхнього знайомства він виставив її перед Максимом майже голою у самій білизні випадково. Ні, лячко, ні. Що це було тоді? Намагання продемонструвати свою перевагу над жінкою перед іншим чоловіком, бодай навіть залежним від тебе, Випадковість, що дорівнює начизму наплюванню на почуття інших, ви ж однаково прислуга, тільки ти, Максиме, для затуляння мене й від панночко, для інших утіх. Чи перший крок в осягненні влади над її тілом і душею показую, кому хочу. Поки справа стосувалася тіла, це було не так боляче. Тепер, коли бос витяг на люди душу, пронизало до кісток. На люди, на загал витяг, бо ж, напевно, не сам перевіряв оті рахунки, бо не сам дізнавався про існування в її житті кардіохірурга Смериканича. Не сам. Господи, за що? 17 м'язів научно демонстрували, наскільки пані у чорній сукні з діамантами на шиї начхати на все, що тих діамантів не стосується. Вона упрягла до роботи ще кілька м'язових волокон і зареготала в голос. Борисе Аркадьовичу, ну це вже занадто. Якби я телефонувала усім закоханим у мене студентам, та ще й за кордон, Повірте, навіть ваших чималих статків не вистачило б. Вас тільки про цього хлопчика проінформували? Недопрацювала служба. Можу дати ще кілька адрес безнадійно закоханих у мене чоловіків. Чи ви гадаєте, що таких мало? Софія бавилася у фатальну жінку. Її несла далі і далі, тим паче, що діаманти своїм холодним блиском підігрівали порожнечу душі, яка поволі заповнювалася отрутою. Вже вона, убравшись у чорну сукню, починає набувати зміїності. Ще трохи і скидатиметься на Лілю. Враз спіймала себе на тому, що переграє. Виходить з образу лялі-капризулі – який так плекає своїми рожево пухнастими дарунками бос. От-от відчує своїм вовчим нюхом, що по справжньому її дістав, якщо вона так активно, так відчайдушно відбивається навіть від тіні підозри, що натрапив на найболючішу з її таємниць. Ну, що ти, лялечко? якби ми цікавилися усіма чоловіками, які закохані у найврадливішу жінку міста. Що скривилася Софія? Ну, пожартував, змилуйтеся, міст, всесвіт, Європи, звичайно, Європи. Та якби ми цікавилися усіма, мені довелося б утричі збільшити штат служби охорони. Мене цікавлять лише ті, до яких не байдужа ти. В такому разі можете встановити спостереження за трьома.